Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kemuliaan diri dan uh, apa namanya yang sifatnya abadi dan kemuliaan yang dikenang oleh kaum muslimin pada saat mati karena bergeraknya arsh Allah. Ini kita lihat dan juga. Uh, Dipikulnya jenazahnya oleh para malaikat. Ini ada kisahnya di halaman 145 sampai 148. Saya akan bacakan riwayatnya, teman-teman sekalian. Nabi saw di Yusselam disana dikatakan oleh penulis pada saat melihat jenazah saat dia berkata, Nabi saw bersabda, Jazakallahu khairan min syaidil kaum, fakat anjaz sama wa asahu, wa la ma wa la ma ma Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan sebagai seorang pemuka dari satu kaum. Sekali kau masuk Islam, kau masuk Islam. Sekali kau ngajak perang, mereka semua ikut perang. Sekali kau ambil keputusan, maka mereka semua patuh. Engkau telah menunaikan apa yang telah engkau janjikan. Misiyah Allah akan menunaikan apa yang Dia janjikan kepadamu. Kemudian Nabi saw juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Ihtazza arshu Rahman limauti ibn muad." Arsyah ar rahman bergoncang karena kematian Sa'ad ibn Muad. Asma binti Yazid, radhiyallahu anha berkata, ketika Sa'ad ibn Muad wafat, ibunya menangis. Maka Nabi SAW bersabda: Allahyar Ku damuki, wajuzhuhu znuki, fa inna bniki awalu man dahik Allahulah, wahtazzalah al arsh. Mengapa air matamu tidak berhenti dalam kesedihan wahai ibunya Sa'ad? Sementara anakmu adalah orang yang paling pertama Allah tersenyum padanya. Dan juga arshnya Allah bergoncang kerana meninggalnya. Al-Haythami menyebutkan dalam majma' dan juga al-tabara'in dan rawi rawinya semuanya sahih. Dan al-hakim juga al-zabi mensahikannya. Sekarang Imam Nawawi menjelaskan kepada kita tentang pendapat-pendapat ulama' berhubungan dengan goncangnya arsh Allah. Seperti apa sih? Karena memang ini inti judul kita sebenarnya. Sabda Nabi SAW, Arsh Ar-Rahman bergoncang karena kematian Sa'ad ibn Mu'ad. Kata Imam Rahimahullah. Para ulama berbeda pendapat tentang takwil maknanya. Yang pertama, sebagian dari mereka mengatakan bahawa hal itu sesuai dengan zahirnya. Dan bergoncangnya Arsh adalah bergetarnya Arsh. Karena kebahagiaan terhadap kedatangan arwah wa Sa'ad. Dan Allah menjadikannya di Arsh untuk membedakan dengan yang lain. Arsh mengalami hal itu... Dan itu bukan sesuatu yang asing atau aneh, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 74: "Awwadu billahi mina wa inna minha lamayyhabitumin hasyati la". Dan banyak batu-batu serta penciptaan makhluk yang lain yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Maksudnya kita tidak tahu, teman-teman sekalian. Ya kadang-kadang mungkin ada batu yang tergelintir dari sebuah gunung yang tinggi. Atau mungkin ya, hujan yang turun dengan deras. Atau air yang menjadi ombak yang besar. Semua itu justru karena tunduk dan takut kepada Allah. Sebagaimana juga Allah ingatkan tentang masalah petir dan guntur. Ya. bahwasanya kalau berbunyi atau kelihatan kilat. Itu adalah sedang bertasbih kepada Allah karena takut. Jadi pendapat pertama mengatakan zahirnya adalah memang arsh bergoncang. Dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang... Eh, Bahagia menyambut kedatangan arsh, eh, arwahnya saat anhu dan ini bukan mustahil bisa bergoncang sebagaimana arsh itu sebenarnya khusyuk ya, kepada Allah subhanahu wa taala. Yang kedua al Maziri berkata ini pendapat yang kedua Imam Nawawi menukil semua ini. Ya. Sebagian dari mereka berkata hadit ini sesuai dengan hakikatnya bahwa arsh bergetar karena kematian saat. Hal ini tidak diingkari dari sisi akal karena arsh merupakan benda dari benda-benda yang ada. Ia mungkin diam dan bergerak Namun kemudian saat eh, Namun keutamaan saat tidak terwujud Dengan itu kecuali jika dikatakan bahawa Allah Ta'ala menjadikan getaran arsh Bagi tanda bagi para malaikat Atas kematiannya Jadi pendapat kedua mengatakan getarnya arsh Berarti memberikan gambaran kepada malaikat Bahwasannya saat telah meninggal Dan itu informasi Allah kepada para malaikatnya Ulama lain juga berkata yang dimaksud dengan bergoncang arshnya Allah adalah bergoncangnya para pemikulnya. Dari kalangan malaikat dan malaikat-malaikat lain. Di sini mudaf atau kata yang disandarkan tidak disebutkan yaitu malaikat pemikul arsh. Tetapi memang ini pendapat di antara ulama yang mengatakan. Yang lain juga berkata yang dimaksud dengan bergoncang sini adalah kebahagiaan dan penerimaan. Di antaranya perkataan orang-orang Arab yang berkata fulanun yahtazul lil makarimi. Fulan bergerak karena kemuliaannya Bukan berarti badannya yang bergero, bergoyang atau bergerak Tetapi maksud mereka adalah Ketenangan fulan kepadanya dan kecenderungan kepadanya Dan ini pendapat-pendapat ulama Al-Harbi juga berkata Ini adalah bahasa kinaya atau kiasan Yang mengungkapkan luar biasanya kematian saat Orang-orang Arab biasa menisbatkan sesuatu yang besar Kepada sesuatu yang paling besar sehingga mereka berkata bumi menjadi gelap ketika kematian Fulan dan kiamatnya sudah tiba masih orang-orang biasa berbicara begitu kalau ada orang punya kedudukan yang besar maka mereka mengatakan bumi jadi gelap dengan matinya orang ini atau seakan-akan kiamat sudah terjadi Ya, karena dianggap orang ini punya kedudukan ini juga bisa berarti maknanya Imam Al-Zahabi berkata Arsh adalah makhluk yang ditundukkan jika Allah menghendakinya untuk bergoncang maka ia bergoncang dengan kehendak Allah Allah memberikan kepadanya rasa cinta kepada saat, sebagaimana Allah memberikan per, uh, perasaan kepada Uhud terhadap kecintaan Nabi saw. Ya. Jadi pendapat Imam Madzhab Zahabi Allah yang lebih banyak cenderung dipegangi oleh para ulama bahwasanya memang berketaranya arsh Allah ini ya karena Allah subhanahu wa taala menginginkannya bergoncang, bergerak pada saat itu dan itu karena rasa cinta kepada saat. Ya. Sebagaimana firman Allah penulis mengatakan di sini diangkat surah Saba ayat 10 A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya jibali awwi bi ma'ah sebagaimana Allah berfirman tentang Daud wahai gunung-gunung bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Kalau kita tahu gunung-gunung tidak bisa bertasbih tapi kuasa Allah sementara Allah bisa melakukan itu. Kemudian juga dikatakan surah Al-Isra ayat 44 Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim tusabbihulahu as-samawati as-sab'u wal-ard al-ayat Langit yang tuju dan bumi juga bertasbih kepada Allah. Dan kita tidak pernah bisa mendengarkan tasbih tersebut. Kemudian dalam surah Israel ayat 44 juga dikatakan. Wa in min illa Tidak ada sesuatu kecuali ia bertasbih dengan memujinya. Di dalam Sahih Bukhari Ibn Mas'ud berkata radiyallahu anhu. Kami mendengar tasbih makanan yang sedang dimakan. Dan ini adalah bab yang sangat luas. Dalam arti kata teman-teman sekalian kita hanya mau menekankan bahwasannya memang. Kalimat daripada bergetar arshnya Allah ini tidak ada satupun perkataan di sini dari para ulama yang mengatakan Allahnya yang bergetar, itu kan? Karena tidak mungkin kita mengucapkan kalimat ini tidak santun kepada Allah Swt. Tapi arsh adalah ciptaan Allah dan sudah diberikan tadi gambaran, bisa karena perintah Allah, bisa karena kecintaan arsh kepada Allah, bisa karena apa saja ya? Mungkin pemikul arshnya yang bergoncang karena malaikat-malaikat itu mencintai saat dan seterusnya. Dan dalam satu riwayat Ibn Umar meriwayatkan dinisbatkan kepada Nabi saw. Dikatakan Nabi saw bersabda, "Ihtaz al-Arshulihub bilikahillahi saad". Arsh bergoncang karena mencintai perjumpaan Allah dengan saad. Dan ini diriwayatkan oleh Ibn Saad dan Hakim dan beliau mensahkukannya. Dan Allah alam kesimpulan dari semua apa yang disampaikan ini, yang lebih kuat adalah pendapat yang dipegangi oleh uh, para ulama yang terakhir sekali bahwasanya dikatakan arsynya Allah bergoncang karena mencintai karena Allah mencintai menjumpai saat radhiyallahu <tuh> anhum